Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 14 Cârma la babord!" strigă capitanul, întorcându-se spre Cârmaci. Dantes privind direcția Cârmei și își duse plosca la gură, dar rămase cu ea în aer. Iată, uită! Ce se petrece la castelul Dif?" se miră patronul. Într-adevăr, un nou raș alb pe care Dante îl zărise, se ivise deasupra meterezurilor bastionului de sud al castelului Dif. Peste o secundă, o bubuitură depărtată ajunse până la corabia genoveză. Marinarii ridicaseră capetele privindu-se între ei. Ce-o fi asta?" întrebă patronul. O fi scăpat vreun deținut astă noapte," spuse Dantes. Și acum trag tunul de alarmă." Patronul? Aruncă o privire spre tânărul care, spunând aceste cuvinte, își se plosca la gură Dar îl văzu sorbind licoarea cu atâta liniște și mulțumire Încât dacă ar fi avut cât de cât o bănuială, ea ar fi pierit așa cum i se ivise Al naibii de tare romul ăsta, făcu Dantes, ștergându-și cu mâneca fruntea scăldată în sudoare În orice caz, își spuse patronul dacă el e, cu atât mai bine. Am dat peste un om care știe să se descurce. Sub motiv că e ostenit, Dantes ceru să stea la cârmă. Cârmaciul, încântat că mai scapă puțin, întrebă din ochi pe patron. Acesta-i făcut semn că îi poate încredința cârma noului său tovarăș. Stând astfel, Dantes putut să-și țină privirea țintită spre țărmul Marsiliei. În câte ale lunii suntem astăzi?" îl întrebă el pe Jacopo, care i se așezase alături, după ce nu se mai văzut castelul Dif. În 28 februarie," răspunse Jacopo. Și în ce an?" Mai întrebă Dantes. Cum adică?" M-ai întrebat în ce an?" Da," răspunse Dantes. Te-am întrebat anul." Ai uitat în ce an suntem?" Ce vrei să fac?" râse Dantes. Am trecut printr-o spaima astă noapte de eram cât pe aici să-mi pierd mințile. Din pricina asta mi s-a cam slăbit ținerea de minte. Așa că te întreb, ne aflăm în 28 februarie al cărui an? Al anului 1829, răspunse Jacopo. Trecuseră 14 ani, zi după zi de când Antes fusese arestat. Intrase la vârsta de 19 ani în castelul Dif, și ieșise la treizeci și trei de ani Un zâmbet dureros îi flutura pe buze Dantes se întrebă ce-o fi devenit Mercedes în tot acest timp cât îl crezuse mort Apoi, un fulger de ură i se aprinse în ochi Gândindu-se la cei trei oameni cărora le datora o captivitate atât de îndelungată și de cumplită Și el își reînoi legământul de răzbunare necruțătoare Rostit în închisoare împotriva lui Danglar, Fernand și Vilfor Iar legământul acesta nu era o amenințare deșartă căci la ora aceea nici corabia cea mai rapidă din Mediterana n-ar fi putut ajunge din urmă nava genoveză care gonea cu toate pânzele întinse spre Livorno Capitolul 22 Contrabandiștii lui Dantes nu-i trebuie să petreacă nici măcar o zi pe bord ca să-și dea seama cu cine are de-a face. Fără să fi urmat școala abate lui Faria, vrednicul patron al tinerei Amelie, căci așa se numea Corăbioara Genoveză, știa aproape toate limbile care se vorbesc în jurul marelui lac numit Mediterana, de la limba arabă și până la provensală. Lucrul acesta îl scutea de tălmacii plictisitori și uneori indiscreți și îi dădea putința să se înțeleagă cum nu se poate mai bine, fie cu oamenii de pe navele întâlnite pe mare, fie cu cei din luntrele zărite de-a lungul coastelor, fie, în sfârșit, cu oamenii fără nume, fără patrie, fără rost, care hoinăresc pe lespezile cheiurilor din preajma porturilor maritime, trăind din venituri necunoscute și ascunse, care parcă le-ar pica de-a dreptul din cer, fiindcă n-au nicio meserie vizibilă. Se înțelege așadar că Dantes nimerise pe bordul unei corăbii de contrabandiști. De aceea patronul îl primise cu oarecare neîncredere. Era bine cunoscut tuturor vameșilor de pe coastă și, cum între el și domnii aceștia exista un schimb de retlicuri care de care mai iscusite, patronul crezuse la început că Dantes era vreun trimis de al fiscului și că folosește un mijloc atât de dibaci doar ca să pătrundă în tainele meseriei. Dar felul strălucit în care Dantes ieșise din încurcătură, îndrumând vasul pe drumul cel mai scurt, îl convinsese pe deplin. Când văzuse mai apoi dâra de fum plutind deasupra bastionului castelului Dif, și când auzise bubuitul îndepărtat al exploziei, patronului i se năzărise o clipă că l-a primit pe bord pe acela ale cărui intrări și ieșiri erau asemenea intrărilor și ieșirilor regilor, salutate cu salve de tun. Faptul acesta trebuie să o mărturisim, îl neliniștește mai puțin decât dacă oaspetele său ar fi fost vameș. Dar și bănuia la aceasta îi pierise curând ca și prima, Văzând cât de liniștit stătea noul sau marinar Dantes se bucură deci de avantajul de a ști cine este patron Fără ca patronul să știe cine este el Oricum îl suciră și îl răsuciră bătrânul marinar sau și săi El o ținu una și bună Dând numeroase amănunte despre Neapole pe care îl cunoștea la fel de bine ca pe Marsilia și rămânând la prima istorisire cu o siguranță care îi făcea cinste memoriei. Așa se întâmplă că Genovezul, cât era el de dibaci, se lăsă dus de nas de dantes, în sprijinul căruia veneau blândețea firii, priceperea în meseria marinărească și, mai cu seamă, iscusita lui și retenie. Și apoi, poate că Genovezul era unul dintre acei oameni care nu știu niciodată decât ceea ce trebuie să știe, și nu cred decât ceea ce au interes să creadă. Așa stăteau lucrurile când ajunseră la Livorno. Acolo, Edmond trebuie să treacă printr-o nouă încercare. Să vadă dacă se va recunoaște pe sine însuși, după ce nu-și mai văzuse chipul timp de 14 ani. Păstrase o amintire destul de exactă despre înfățișarea sa ca tânăr și avea să vadă cum arată ca bărbat în toată firea. Tovarășilor săi le spusese că și-a îndeplinit legământul. La Livorno poposise de vreo douăzeci de ori până atunci și cunoștea un bărbier pe strada Sfântul Ferdinand. Intră deci la acesta ca să-și reteze barba și pletele. Bărbierul se uită uimit la omul cu plete lungi și cu barba deasă și neagră, care semăna cu unul din frumoasele capete pictate de Tițian. Pe atunci nu se purtau încă barba și părul atât de lungi. Astăzi, un bărbier s-ar mira numai dacă un bărbat înzestrat cu asemenea podoabe fizice ar vrea să se lipsească de ele. Bărbierul livornez își începu munca fără să spună nimic. Când totul fu gata, când Edmond își simți obrajii rași pe deplin, când pletele lui fură scurtate atât cât trebuie, ceru o oglindă și se privi. Avea treizeci și trei de ani, după cum am spus, și cei 14 ani de închisoare i-a ca să zicem așa, o mare schimbare în înfățișare. Dante s-intrase în castelul div cu obrazul bucălat, suruzător și înfloritor al tânărului fericit căruia i-au izbutit primii pași în viață și vede viitorul ca pe o urmare firească a trecutului. Toate acestea se schimbaseră mult. Fața lui ovală se alungise, gura lui zâmbitoare căpătase liniile tari și precise ale hotărârii. Sprâncenele i se arcuise răsubosind gurăcută, îngândurată. Din fundul ochilor, plin de o tristețe adâncă, îi zbugneau din când în când fulgerele mohărâte ale silei de oameni și ale urei. Obrazul, ferit atâta vreme de lumina zilei și de arșița soarelui, Căpătase culoarea aceea mată care dă o frumusețe aristocratică oamenilor din nord atunci când au părul negru. Știința serioasă pe care și-o însușise îi răsfrângea pe întregul chip o aureolă de liniște înțeleaptă. Printre altele, deși era destul de înalt de felul lui, Dante scăpătase acea vârtoșenie pe care o are totdeauna un trup, concentrându-și forțele în el. După eleganța formelor nervoase și plăpânde, urmase vigoarea formelor pline și musculoase. Cât despre vocea sa, rugăciunile, gemetele și blestemele i-o schimbaseră, făcând-o să aibă când o blândețe ciudată, când o tonalitate aspră, aproape răgușită. Printre altele, fiindcă stătuse atâta vreme în tuneric, ochii lui căpătaseră însușirea neobișnuită de a vedea și noaptea, așa cum văd hienele și lupii. Văzându-și chipul, Edmond zâmbi. Ar fi fost cu neputință ca prietenul său cel mai bun, dacă i-ar mai fi rămas un astfel de prieten, să-l recunoască. Abia dacă se mai recunoștea el însuși. Patronul tinerei Amelie, care ținea foarte mult să păstreze printre oamenii săi un om de valoarea lui Edmond, ei propusese să-i dea un acont din viitoarea plată și Edmond primise Ieșind de la bărbierul unde fusese săvârșită prima schimbare, cea din grija lui Edmond fuse să intre într-un magazin și să-și cumpere un costum complet de marinar Un asemenea costum e foarte simplu, se compune dintr-un pantalon alb, o bluză dungată și o bonetă în costumul acesta, după ce-i înapoi lui Jacopo bluza și pantalonii împrumutați, Dantes se înfățișe patronului tinerei Amelie, căruia trebuia să-i repete din nou povestea sa. Patronul nu voia în capului să recunoască în tânărul acesta elegant pe omul cu barbă stufoasă, cu pletele încălcite de alge și cu trupul muiat de apa mării, cules gol și gata să-și dea duhul pe puntea navei sale. Atras de înfățișarea lui plăcută, îi renoi lui Dantes propunerile de angajare, dar Dantes, care își avea planurile sale, nu vrut să primească decât o angajare pe trei luni. Alt minteri, echipajul tinerei Amelie era foarte muncitor și supus față de ordinele patronului, care luase obiceiul să nu-și piardă timpul. Abia trecuseră opt zile de la sosirea la Livorno că pântecele rotunjit al navei se și umpluse cu țesături de tulpan înflorat, cu bumbac prohibit, cu pulbere englezească și cu tutun pe care regia uitase să-și pună pecetea. Toată încărcătura trebuia scoasă din Livorno, port liber și debarcată pe coasta Corsicei, de unde niște afaceriști se însărcinau să o treacă în Franța. Porniră Edmond spinte că din nou marea aceasta albastră, prima zare a tinereții lui, atât de adesea revăzută în visele din temniță. Lăsă gorgona în dreapta, pianoza în stânga și înainte spre patria lui Paoli și a lui Napoleon. A doua zi, urcându-se ca de obicei de vreme pe punte, patronul îl văzu pe Dantes stând sprijinit de peretele vasului, și aruncând priviri ciudate spre o îngrămădire de stânci granitice pe care zorile o scăldau în lumina lor trandafirie, treceau pe lângă insula Monte Cristo. Tânăra Amelii lăsă insula la vreo trei sferturi de leghe spre Tribord și-și urmă drumul spre Corsica. Trecând pe lângă insula cu nume atât de răsunător pentru el... Dantes se gândea că n-avea decât să sară în valuri ca să ajungă într-o jumătate de oră pământul acesta al făgăduinței. Dar ce ar fi putut să facă acolo fără unelte ca să scoate comoara, fără arme ca să o apere? Și apoi, ce aveau să creadă marinarii? Ce avea să spune patronul? Era mai bine să aștepte. Din fericire, Dantes știa să aștepte. Își așteptase timp de 14 ani libertatea. Acum, când era liber, putea prea bine să mai aștepte bogăția șase luni sau un an. Iar dacă i s-ar fi făgăduit, n-ar fi primitoare libertatea și fără bogăție? Și apoi, comoara aceasta nu era cumva închipuită? Născută în creierul bolnav al bietului Abate Faria, nu murise ea oare odată cu el? E adevărat că scrisoarea Scrisoarea cardinalului Spada era ciudat de precisă. Și Dante își repetă în gând, de la un capăt la altul, scrisoarea din care nu uitase niciun cuvânt. Se înseră. Dantes văzu insula trecând prin toate culorile amurgului, și pierzându-se în beznă pentru întreaga lume. Dar ochii lui, obișnuiți cu bezna temniței, continuau să o vadă fără îndoială, căci el rămase ultimul pe punte. A doua zi se trezi în dreptul aleriei. Înaintear în zigzag întreaga zi, seara se aprinseră focuri pe țărm. Nu mai încăpea nicio urmă de îndoială după cum erau așezate focurile, că se putea debarca. Un felinar fu înalțat în loc de pavilion pe catargul micului vas și înainteară până la o bătaie de pușcă de țărm. Dantez băgase de seamă că, pentru împrejurarea aceasta solemnă, pe când se apropiau de țărm, patronul tinerei Amelie instalase pe bord două pușcoace, asemănătoare flintelor de metereze care, fără să facă cine știe ce zgomot, ar fi putut trimite la o mie de pași oghiulea zdravână. Dar, pentru seara aceea, măsura de prevedere se dovedia a nu avea niciun rost. Totul se petrecu în modul cel mai liniștit și mai politicos cu putință. Patru luntrii se apropiară fără zgomot de corabie care, nici vorbă că pentru a le cinsti cum se cuvine, își lăsă propria ei barcă pe mare. Până la urmă, cele cinci luntri se descurcar atât de bine, încât la ora două dimineața, întreaga încărcătură de pe bordul tinerei Amelii fusese trecută pe țărm. Patronul tinerei Amelie era un om atât de ordonat, încât chiar în aceeași noapte împărți câștigul. Partea fiecăruia se ridica la 100 de livre toscane, adică aproape 80 de franci. Dar călătoria nu se sfârșise încă. Porniră spre Sardinia. Era vorba să încarce din nou corabia care abia fusese descărcată. A doua operație se desfășură la fel de bine ca și cea din tâi. Tânăra Amelie trecea printr-o zodie norocoasă. Noua încărcătură era destinată ducatului de Luca și îi cuprindea aproape în întregime țigări de Havana și vin de și de Malaga. Când ajunsără însă acolo, avură de furcă cu Vama, veșnica dușmana a patronului tinerei Amelie. Un vameș rămase mort pe loc și doi marinari fură răniți. Unul dintre ei era Dantes. Un plumb îi străpunsese mușchii umărului drept. Dantes se simțea aproape fericit de încăierarea aceasta și aproape mulțumit de rană. Lecțiile lor aspre îi arătaseră cum privește primejdia și cum îndură suferința. Privise primejdia râzând, iar când primise lovitura, rostise ca un filozof grec. Suferință, tu nu ești o nenorocire! Apoi, când îl cercetase pe vameșul aproape mort, își dăduse seama că fie din cauza înfierbântării pricinuite de luptă, fie din cauza slăbirii simțămintelor omenești, vederea rănitului abia dacă îl mișcase. Dantes se găsea pe drumul dorit și se îndrepta spre țintă. Inima îi era aproape împietrită. Văzându-l cum cade, Jacopo îl crezuse mort și se repezise spre el. Îl ridicase și, după aceea, îl îngrijise ca un tovarăș minunat. Așadar, lumea nu era atât de bună pe cât o vedea doctorul Pangloss, dar nici atât de rea pe cât o vedea Dantes, fiindcă Jacopo, deși n-avea să se aștepte de pe urma lui Edmond decât la o creștere a părții cuvenite din câștig, se arătase totuși atât de îngrijorat pentru viața lui. Din fericire, Dantes, după cum am spus, era doar rănit. Mulțumită unor ierburi culese în anumite epoci și vândute contrabandiștilor de către niște babe din Sardinia, rana i se închise repede. Atunci Edmond se gândise să-l încerce pe Jacopo și îi oferi în schimbul îngrijirilor date partea lui de câștig, dar Jacopo se supără și nu vrut să primească nici în ruptul capului. Așa se întâmplă că, la devotamentul plăcut pe care Jacopo îl închinase lui Edmon, din prima clipă când îl văzuse, Edmon răspunse cu oarecare afecțiune. Dar Jacopo nici nu cerea mai mult. El ghicise din instinct de plina superioritatea lui Edmon, superioritate pe care acesta reușise să o ascundă celorlalți tovarăși. Și vrednicul marinar era mulțumit de puținul dăruit de către Edmon. De aceea, în lungile zile ale călătoriei, când nici o primejdie nu pândea nava pe întinsul mării albastre, și când, datorită vântului prielnic care îi umfla pânzele, vasul n-avea nevoie decât de ajutorul cârmaciului, Edmond, cu o hartă marină în mână, se făcu învățătorului Jacopo așa cum bietul abate Faria fusese învățătorul său. Îi arăta cum i-a alcătuit țărmul, îi explică variațiile busolei, îl învăță să citească în marea carte deschisă deasupra capetelor noastre, numită Cer, unde Dumnezeu a scris pe azur cu litere de diamante. Iar când Jacopo îl întreba, La ce bun să știe atâtea lucruri un biet marinar ca mine?" Edmond îi răspundea, Cine știe, poate că într-o zi vei fi capitanul unei corăbii. Compatriotul tău, Bonaparte, a ajuns împărat." Uita să-mi să spun că Jacopo era corsican." Aproape două luni și jumătate se scurseseră în cursele acestea neîncetate. Edmond devenise marinar de cabotaj, la fel de iscusit pe cât de îndrăzneți fusese pe vremuri ca marinar de larg. Făcuse cunoștință cu aproape toți contrabandiștii de pe coastă, învățase toate semnele tainice cu ajutorul cărora acești jumătate pirați se înțeleg între ei. Trecuse de vreo douăzeci de ori prin fața insulei Monte Cristo, dar nu găsise încă prilejul să debarce. Atunci luase o hotărâre. Peste puțin, când angajamentul pe tânăra Amelie trebuia să înceteze, avea să închirieze pe socoteala lui o barcă, putea să facă lucrul acesta căci în diferitele curse făcute adunase vreo sută de piaștri și, sub un motiv oarecare, avea să meargă la insula Monte Cristo. Acolo avea să-și înceapă cercetările în deplină libertate. Adică nu chiar în deplină libertate, căci fără îndoială avea să fie spionat de cei ce trebuiau să-l ducă acolo. Dar în lumea asta fără risc nu se poate. Temnița îl învățase pe Dantes să fie prevăzător și el ar fi vrut să nu riște nimic. Oricât ar fi căutat însă alte mijloace ca să ajungă în insula atât de dorită și oricât de bogată i-ar fi fost închipuirea, nu vedea cum ar fi putut ajunge acolo decât venind cu o luntre. Astfel de îndoieli îl frământau pe Dantes când, într-o seară, patronul, care avea mare încredere în el și ar fi vrut să-l păstreze pe bord, îl luă de braț și îl duse într-o tavernă pe Via del Olio, unde obișnuiau să se întâlnească cei mai dibaci contrabandiști din Livorno. Acolo se tratau de obicei afacerile făcute pe litoral. Dantes mai intrase de două sau de trei ori în această bursă maritimă și, văzându-i adunați aici pe cutezătorii pirați ai unei coaste de aproape 2000 de leghe, se întrebase de câtă putere n-ar fi putut dispune omul care ar fi ajuns să își impună voința sa tuturor acestor fire adunate la oaltă sau împrăștiate. Acum se punea la cale o afacere mare. Era vorba de o corabie încărcată cu covoare turcești, țesături de levan și cașmir. Trebuia găsit un loc neutru unde să se poată face schimbul. Apoi trebuia încercat ca toate mărfurile să fie lăsate pe coastele Franței. Dacă reușea afacerea, câștigul ar fi fost enorm. Iar fi revenit fiecăruia 50 sau 60 de piaștri. Patronul tinerei Amelii propuse ca loc de debarcare insula Montecristo, care, fiind cu totul pustie și neavând pe ea nici soldați și nici vameși, părea așezată în mijlocul mării din timpul olimpului păgân de către Mercur, zeul neguțătorilor și al hoților, brezle pe care noi le-am împărțit în două, dacă nu chiar le-am despărțit, și pe care antichitatea, după câte se pare, le punea în aceeași categorie. Auzind numele insulei Monte Cristo, Dante stresări de bucurie. Ca să-și ascundă emoția, se ridică și făcu în conjurul tavernei afumate unde toate dialectele lumii cunoscute se contopeau în limba francă. Când se apropie din nou de cei doi comeseni, popasul la Monte Cristo și plecarea expediției fusese răhotărâte chiar pentru noaptea următoare. Îl întrebare și pe Edmond, iar el fu de părere că insula era cum nu se poate mai sigură și că marile acțiuni, pentru a fi duse cu bine la capăt, trebuiau săvârșite fără răgaz Prin urmare nu se schimbă nimic din planul hotărât Se înțeleseră să pornească în seara zilei următoare și să încerce să ajungă spre seara celei de-a doua zile în apele insulei neutre, dat fiind că marea era liniștită și vântul prielnic Capitolul 23. Insula Monte Cristo Printr-unul din norocurile neașteptate care li se întâmplă câteodată celor loviți multă vreme de soartă, Dante s-avea să-și atingă în sfârșit ținta, folosind un mijloc simplu și firesc. Avea să pună piciorul în insulă, fără să stârnească bănuia la cuiva. O singură noapte îl mai despărțea doar de plecarea multă așteptată. Noaptea aceasta a fost una dintre cele mai frământate din viața lui. În timpul ei îi venirea în minte toate posibilitățile bune sau rele. Dacă închidea ochii, vedea scrisoarea cardinalului spada scrisă pe zid, cu litere de foc. Dacă ațipea o clipă, visele cele mai nesăbuite îi se învârtejeau în creier. Cobora în grote cu pardosel de smaralde cu pereți de rubine, cu stalactite de diamante. Perlele picurau una câte una, cum se scurg de obicei picăturile apelor subterane. Încântat, fermecat, Edmon își umplea buzunarele cu nestemate. Apoi ieșea la lumină și toate nestematele se preschimbau în simple pietricele. Atunci încerca să intre din nou în grotele minunate, abia întrezărite, dar drumul se răsucea în spirale fără sfârșit. Intrarea devenea invizibilă. Degeaba își răscolea mintea obosită ca să găsească magicul cuvânt care îi deschideau pescarului arab, peșterile neasemuite ale lui Ali Baba. Totul era zadarnic. Comara dispărută reintra în stăpânirea duhurilor pământului, cărora nădăjduise o clipă să le o răpească. Ziua se scurse aproape la fel de înfrigurată ca și noaptea. Dar ea aduse judecata în ajutorul imaginației. Și Dante putut să-și întocmească planul care până atunci îi plutise nedeslușit în creier. Veni seara și odată cu ea venirea pregătirile de plecare. Ele fură pentru Dante un mijloc de a-și ascunde emoția. Încetul cu încetul căpătase autoritatea asupra tovareșilor săi, comandându-le ca și cum el ar fi fost stăpânul vasului. Și fiindcă ordinele lui erau totdeauna limpez, precise și ușor de îndeplinit, tovarășii îi se supuneau nu numai cu grabă, dar și cu plăcere. Bătrânul marinar îl lăsa în voie și el își dăduse seama de superioritatea lui Dantes asupra celorlalți marinari și chiar asupra sa. Vedea Nedmon un urmaș firesc și îi părea rău că n-are o fată ca să și-l lege mai îndeaproape prin însurătoare. La șapte seara totul fugata. La șapte și zece trecură pe lângă far, tocmai în clipa când farul se aprindea. Marea era liniștită. Din spre sud-vest adia o boare răcoroasă. Călătoreau sub bolta de azuri pe care Dumnezeu aprindea unul câte unul farurile sale, care cuprind fiecare câte o lume. Dantes le spuse celorlalți că se pot culca și că va sta el la cârmă. Dacă Maltezul, fiindcă așa îi se spunea lui Dantes, spunea o asemenea vorbă, era de ajuns și fiecare se putea culca liniștit. Așa se întâmpla uneori. Dantes, zvârlit din singurătate în lume, simtea câteodată nevoia de singurătate. Și nu exista pe lume singurătate mai adâncă și mai poetică totodată decât aceea unei corăbii ce plutește singură pe mare în întunericul nopții, în tăcerea imensității și sub privirile Domnului. De data aceasta, singurătatea ei fu plină de gânduri. Noaptea fu luminată de năluciri. Tăcerea fu însuflețită cu făgăduielile lui. Când patronul se deșteptă, nava înainta cu toate pânzele întinse. Nu exista peticel de pânză neumflat de vânt. Goneau cu peste două leghe și jumătate pe oră. În zare, insula Monte Cristo creștea văzând cu ochii. Edmon dădu nava pe mâna stăpânului ei și se duse la rândul său să se întindă în hamac. Dar, cu toate că nu dormise în timpul nopții, îi fu cu neputință să adoarmă. Peste două ore el se urcă iar pe punte. Corabia se afla în preajma insulei Elba. Erau în dreptul Mare Sianei și trecuseră de insula turtită și verde a Pianozei. În albastrul cerului se vedea înalțându se vârful învăpăiat al insulei Monte Cristo. Dantes îi porunci cârmaciului să cârmească spre Babord, în așa fel ca Pianoza să rămână spre dreapta. Își făcuse socoteala că manevra aceasta avea să scurteze drumul cu două sau trei noduri. Pe la orele cinci seara se vedea întreaga priveliște a insulei. Datorită limpezimii atmosferice a luminii razelor soarelui în declin, se puteau zări cele mai mici amănunte. Edmond mânca din ochi grămada de stânci colorată în toate culorile amurgului, de la trandafiriu aprins până la albastru închis. Din timp în timp simțea că i ard Fruntea se înroșise. Un nou purpuriu îi juca pe dinaintea ochilor. Nici când un jucător, punându-și toată averea în joc, pe o aruncătură de zar, n-a putut simți neliniștea pe care o simțea Edmond pe culmile nădejdei. Se făcu noapte. La orele zece seara, traseră la țărm. Tânăra Amelie sosise prima la întâlnire. Cu toată stăpânirea de sine, Dantes nu se putu abține. Sări primul pe țărm. Dacă ar fi cutezat, ar fi sărutat pământul ca brutus Noaptea era neagră, dar pe la orele 11 luna se ridică din mare, argintându-i fiecare cută Apoi, pe măsură ce astrul se înălță, razele lui prinseră să joace în cascade albe de lumină, deasupra stâncilor îngrămădite Oamenii din echipajul tinerei Amelie cunoșteau insula era unul dintre popasurile lor obișnuite. Cât despre Dantes, el o văzuse în fiecare dintre călătoriile lui spre Levan, dar nu călcase niciodată pe ea. De aceea îl întrebă pe Jacopo. Unde o să ne petrecem noaptea? Pe bordul corăbiei, firește, îi răspunse marinarul. Nu ne-am simțit mai bine în grote? În care grote? În grotele insulei. Nu cunosc nicio grotă," spuse Jacopo. O sudoare rece îi broboni fruntea lui Dantes. Nu sunt grote pe insula Monte Cristo?" întrebă el. Nu." No. Dantes rămase o clipă buimăcit. Își spuse apoi că grotele să să fie acoperite în urma vreunui accident sau chiar astupate pentru mai multă siguranță de către cardinalul Spada. Într-un asemenea caz, Totul era, deci, să regăsească intrarea pierdută. Ca să o caute în timpul nopții n-ar fi avut niciun rost. Dante s-amână, deci, cercetările pentru a doua zi. De altminteri, un semnal înălțat pe mare la vreo jumătate de leghe de insulă și căruia tânăra Amelie îi răspunse îndată printr-un semnal asemănător, arăta că venise timpul să înceapă munca. Vasul întârziat, anunțat prin semnalul ce trebuia să-i arate ultimului sosit că se poate apropia fără nicio grijă, se ivi curând, alb și tăcut ca o fantomă și ancoră la vreo 200 de metri de țărm. Transportul începu îndată. Lucrând, Dantes se gândea la uralele de bucurie pe care le-ar fi scos oamenii aceia dacă el și-ar fi rostit în gura mare gândul care izumzuia zumzuia neîncetat în urechi și în inimă. Dar, din potrivă, nu numai că nu-și destăinui minunata sa taină, ci se temu chiar să nu fi vorbit prea mult și să nu fi trezit bănuiel prin plecările și venirile lui, prin întrebările repetate, prin observațiile amănunțite și prin continua preocupare. Din fericire, cel puțin pentru împrejurarea aceasta, trecutul dureros îi răsfrângea pe chip o tristețe de negrăit, iar licăririle voioșiei, Întrezărite prin acest nor, se stingeau ca fulgerele Nimeni nu bănuia așadar nimic Iar când a doua zi, lunduș flinta pulberea și plumbii Dantes spuse că ar vrea să vâneze vreuna din numeroasele capre sălbatice Care săreau din stâncă în stâncă Toată lumea puse plimbarea aceasta pe seama dragostei de vânătoare Sau a dorinței de singurătate Doar Jacob o stărui să-l însoțească Dantes nu se împotrivit, temându-se ca nu cumva sila lui de a fi însoțit, să nu stârnească bănuieli. Dar abia făcu un sfert de leghe de drum, când găsi prilejul să tragă și să ucidă un ied. Îl trimise atunci pe Jacopo să-l ducă tovarășilor săi și îl îndemnă să l îndemnă să-l frigă. De asemenea, ai cerut să-l cheme și pe el printr-un foc de pușcă, să-și aparte atunci când vânatul va fi fript. Câteva fructe uscate și o carafă cu vin de Monte Pulciano trebuiau să completeze ospățul. Dantes își continuă drumul uitându-se din când în când înapoi. Ajuns pe creasta unei stânci, îi văzul la vreo 350 de metri sub el, pe tovară și printre care se afla și Jacopo, îndeletnicindu-se cu pregătirea prânzului sporit datorită dibăciei lui Dantes. Edmond îi privi o clipă cu zâmbetul trist și blând al omului superior Peste două ceasuri, își spuse el, oamenii aceștia vor pleca mai bogați cu 50 de piaștri Ca să meargă să-și pună viața în joc și să încerce să câștige alți 50. Se vor înapoia apoi cu o avere de o sută de livre ca să o cheltuiască într-un oraș oarecare cu mândria sultanilor și cu încrederea nababilor Acum nădejdea mă umple de dispreț pentru bogăția lor, care mi se pare cea mai jalnică sărăcie. Mâine însă, poate că dezamăgirea mă va sili să privesc sărăcia asta jalnică, așa cum aș privi fericirea supremă. Dar nu, nu se poate. Faria în trecutul savant nu cred să se fie înșelat. Și apoi aș prefera mai bine să mor decât să duc mai departe viața aceasta nenorocită și josnică. Astfel, Dantes, care cu trei luni în urmă nu-și dorea nimic altceva decât libertatea, simțea acum că libertatea nu-i mai era de ajuns și năzuia spre bogăție. Dar nu era vina lui, ci a lui Dumnezeu, care, mărginând puterile omului, i-a dat în schimb dorințe nemărginite. Între timp, înaintând pe o potecă pierdută printre doi pereți de stâncă de-a lungul drumului săpa de un torent, pe unde se părea că niciodată nu mai călcase vreun picior omenesc, Dantes se apropie de locul unde bănuia că trebuie să fie grotele. Înaintând pe lângă țărm și cercetând cu deosebită atenție cele mai mici amănunte, îi se păru că zărește pe anumite stânci din partea aceasta crestături săpate de mâna omului. Vremea care acoperă cu mantia ei de ierburi lucrurile materiale, Așa cum le acoperă cu mantia ei de uitare pe cele sufletești, părea să fi cruțat semnele făcute cu oarecare regularitate și în scopul de a arăta o urmă. Totuși, din loc în loc, semnele dispăreau sub tufele de mirt înflorite în buchete mari, pline de flori sau sub straturi de mușchi. Edmond era silit atunci să înlăture crengile sau să ridice mușchiul, ca să regăsească semnele ce îl călăuzeau prin labirintul acesta. Semnele găsite îi umplură inima de nădești. De ce, la urma urmei, nu le-ar fi crestat chiar cardinalul ca să poată, în cazul când se ivea vreo catastrofă neprevăzută, să le folosească drept ghid nepotul său? Un loc atât de singuratic părea cum nu se poate mai nimerit pentru un om care ar fi vrut să îngroape o comoară. Dar, oare semnele trădătoare nu atrăseseră și alți ochi în afara acelora pentru care fusese răsăpate? Iar insula cu minunile ei întunecate își păstrase oare taina ei minunată. Când ajunse doar la vreo 60 de pași departare de port, lui Edmond, pe care tovară și săi nu-l puteau vedea din pricina terenului frământat, îi se păru că semnele crestate se sfârșesc, dar la capătul lor nu află nicio grotă. O stâncă rotundă și mare așezată pe o temelie zdravănă părea a fi singura țintă către care duceau semnele. Văzând-o, Edmon își zise că poate nu ajunsese decât la început, în loc să ajungă la capăt. De aceea se întoarse și pornie înapoi. Între timp, tovare și pregăteau masa, cărau apă de la izvor, aduceau pâinea și fructele pe uscat și frigeau iedul. Chiar în clipa când scoteau iedul din frigare, îl sărirea pe Edmon, sărind din stâncă în stâncă, sprinten și îndrăzneț ca o capră de munte. Jacopo trase un foc de armă ca să-l cheme la masă. Vânătorul își schimba atunci direcția și porni în goană spre ei. Dar pe când toți urmăreau din ochi goana lui asemănătoare unui zbor și socoteau o di drept nesăbuință, ca și cum ar fi vrut să le îndreptățească temerile, Edmond făcu un pas greșit. Tovarășii îl văzură clătinându-se în vârful unei stânci, Scoțând un strigăt și dispărând Se năpustiră cu toții deodată, fiindcă Edmon le era drag tuturor Dar tot Jacob o sosi cel din tâi El îl găsi pe Edmon zăcând la pământ plin de sânge și aproape leșinat Se prăbușise din vârful unei stânci de șase sau șapte metri în alțime. Îi turnară în gură câteva picături de rom și leacul acesta care îi mai folosise odată se arătă și acum la fel de folositor Edmond deschise ochii, se văită că îl doare rău genunchiul Că simte o apăsare pe țeastă și junghiuri groasnice în șale Marinarii vrură să-l ducă la țărm Dar când îl atinseră, deși Jacopo avea grijă să nu-i facă rău El le spuse gemând că nu se simte în stare să îndure drumul El esne de înțeles că nici nu mai putea fi vorba de masă pentru Edmond dar el le cerut ovarășilor săi, care n-aveau niciun motiv să postească, să se întoarcă la locul lor Cât despre el, îi încredință că n-are nevoie decât de puțină odihnă și că la reîntoarcere au să-l găsească mai bine Marinarii nu se lăsară prea mult rugați Le era foame, aroma edului fript ajungea până acolo, iar lupii de mare nu prea umble cu mofturi Peste un ceas se reîntoarseră Edmond nu putuse să facă altceva decât să se tărească vreo zece pași ca să se sprijine de o stâncă acoperită cu mușchi. Dar, în loc să îi se potolească durerile, ele păreau că devin tot mai de nesuferit. Bătrânul patron, fiind silit să ridice ancora în dimineața aceea ca să-și ducă încărcătura la granița dintre Piemont și Franța, între Nisa și Freiu, stărui ca Dantes să încerce să se ridice. Dantes se căzni cât putu, dar după fiecare sforțare se prăbuși gemând și pălind. Și afrând șalele, spuse patronul încet, dar n-are a face. E un tovarăș bun și nu trebuie să-l lăsăm. Să încercăm să-l ducem pe bord. Dar Dantes spuse că mai bine ar vrea să moară decât să rap de durerile groaznice prilejuite de mișcare, oricât de ușoară ar fi fost ea. Atunci fie ce -o fi," spuse patronul. Numai să naud că am lăsat fără ajutor un tovarăș vrednic ca tine. O să plecăm tocmai de seară." Marinarii se mirară auzindu-l vorbind astfel, dar niciunul dintre ei nu se împotrivi. Patronul era un om atât de neînduplecat, încât îl vedeau pentru prima oară amânând măcar cu câteva ore plecarea într-o călătorie. Dar nici Dantes nu voia ca din pricina lui să se facă o încălcare atât de gravă a regulilor disciplinei stabilite pe bord Nu, spuse el Am fost neîndemânatic și se cuvine să trag singur urmările neîndemânării mele Lăsați-mi câțiva biscuiți, o pușcă, pulbere și plumbi Ca să ucid capre sălbatice sau chiar să mă apăr Și un târnăcop, să-mi fac un fel de adăpost dacă veți întârzia prea mult să veniți după mine dar ai să mor de foame, încercă să-l convingă patronul. Mai bine să mor de foame decât să rab durerile groaznice pe care mi le-ar pricinui o singură mișcare. Patronul se întoarse spre corabia care se legăna în port cu pânzele abia ridicate, gata să pornească în larg, de îndată ce i s-ar fi ridicat cu totul pânzele. Ce să facem, Maltezule, ofta el. Nici să te lăsăm așa nu putem, dar nici să rămânem. Plecați, plecați, stărui Dantes. O să lipsim cel puțin opt zile și la întoarcere va trebui să facem un ocol ca să ajungem iar la tine. Ascultă, vorbi Dantes, dacă în două-trei zile întâlniți vreun vas de pescar sau de orice fel, îndreptându-se spre meleagurile astea, Spuneți-i că îi voi da 25 și de piaștri ca să mă ducă la Livorno. Dacă nu găsiți niciunul care să se învoiască, veniți voi să mă luați.